Det är januari 2024, alltså det är nästan ett helt år sedan. Jag vet inte vad som hände men vi fick väl så himla mycket att göra med allting att vi, vi glömde ja, det nästan... det måste så. Och, och, och för mig så känns det nästan som att det var typ en månad sen vi spelade in den. För att det året var varit otroligt mm. snabbt. Ja, nästan. Jag skulle tänka att det är ett helt år sedan... Men vi fick ju en liten fråga på vår Facebook-sida av en ny följare som skrev Är den här podden fortfarande igång? Och då skickade du till mig bara här om häromdagen. Hur ska vi göra egentligen? Och då så kände jag mig en gång att men det är klart att det ska fortsätta. För mig, jag får energi av det här. Det är som att liksom prata av sig lite grann. Och så tvingar vi människor att lyssna på vår Eller, det lite väl inte så mycket också. Så nu har vi bestämt oss att vi ska dra igång. Med vår podd. Ett år äldre. Ett år klokare. Ett år mer erfarna. Ja. Och du, ju, du fyllde inte 50 år längre. Du hade ju långt 50 års jubileum där. Men Soternäs kommun fyllde ju faktiskt 50 år. Eh, hela förra året. Så att jag hade jubileumstal och jubileumstal och jubileumstal. Överallt och högt och eh, Men nu var det slut på det roliga. Just det, så nu kör vi igång det här. Och jag följer 52 i år, herregud. Men du, då vill jag ändå börja med att säga till dig Teres, gott nytt år 2025. Tack, nu, så, jag, gott så, nytt år till. år till dig också. Tack. det här ju gymporåret. Nu är det vårt år. Mm. Det är faktiskt det nu. Nu är det vårt år. Men du, rent, vi ska inte gå in så himla mycket på vad vi våra privatliv under det här året. För det, det, det är ju högst och låg. Det är bara tråkigt. Ja, det är jobbigt. Ja. Men jag tänkte så här, någon, någon form av eh, kort sammanfattning. Om du överhuvudtaget huvud går det att göra det så här på några minuter. Och, och jag kommer inte ihåg allting som jag har gjort. Men vad har du lärt dig under 2024, Therese? Rent politiskt som kommunalråd i Soternäs. Oh, jag har lärt mig så otroligt mycket på det här året. Um, det måste jag ju säga. Jag lärde mig väldigt mycket 2023 också. Så att någonstans så går det ju ihop hela tiden. Men, uh, ja, men alltså, jag tycker att uh, jag har blivit säker som person att uh, leda. Um, Sen har vi olika meningar om det naturligtvis. Det beror på vem man frågar. Men, men jag tycker att jag har gjort en otrolig resa från eh, hur det var när jag var, kom in eh, som kommunalråd fram till idag. Och jag har lång resa kvar att göra såklart. Eh, faktiskt. Men eh, det här året som har gått så har jag också fått vara lite ute i verksamheterna, hunnit med det. Eh, kanske inte riktigt så mycket som jag hade velat, men jag har ändå eh, hunnit att vara med på några ställen och det är uppskattat. Och jag uppskattar det otroligt mycket. Eh, träffat eh, väljare, eh, eller väljare och väljare, men träffat människor som, som vill prata med mig om olika saker som, som de känner för. Som också varit eh, nyttigt och jag hade väldigt gärna träffat ännu flera eh, invånare så att säga. Men jag tänker att det kommer väl efterhand. Men det har varit viktigt för mig att vara en tillgänglig kommunalråd. Så att de som hör av sig till mig vet att... Är det så att de hör av sig, ringer eller ja, mejlar eller så, så. Så försöker jag alltid att bemöta det och göra det bästa jag kan. Så att... Mm. Har du, för ni styr ju Soternäs i minoritet va? Det vill säga att ni har inget ja. en politik i kommunfullmäktige. Vad är det någonting som du gärna skulle vilja ha gjort under 2024 som ni helt enkelt inte har kunnat få igenom? Ja, alltså det är, otro, det är otroligt svårt att vara i minoritet, det får jag säga. Första året var nästan lite smekmånad i så fall. För att då fick vi igenom mycket med det lokala partiet. Och förra året eh, var det mycket svårare. Eh, man märker att partierna profilerar sig inför valet också. Eh, så att det har varit en hel del beslut som har tagits som kanske inte jag hade velat stå bakom. Och jag tror att alltså, jag har behövt... Alltså man behöver tänka på ett annat sätt än eh, normalt sätt om man har en majoritet. Så kan man ju liksom lägga fram vilka beslut man vill. Men här är det snarare så här, vilka beslut måste, alltså måste man lägga fram varje sak? Flera, alltså ibland så kommer det upp ärende flera gånger. Eh, samma ärende. Och för varje ärende som kommer upp så, så finns det en risk att eh, saker och ting förändras. Eh, som inte är till en fördel för eh, för Soternäs kommun så att säga. Och, och det är någonting man behöver tänka på. Eh, och ta ett samlat grepp över såklart. Men eh, jag hade ju velat att vi eh, kunde ha någon slags enhet runt eh, en ny skola i Kungsam. Det hade jag velat eh, ha 2024. Men eh, där är vi inte eniga. Eh, man är nere på... Eh, Detaljnivå om den gamla skolan är i dåligt skick eller inte. Och jag tycker att, men kan vi inte bara komma överens om att vi behöver ha en ny skola för våra barn. Och, och för våra medarbetare ute i, i verksamheterna. Jag förstår inte, vad är problemet? Det eh, ska ju bygga på hemmet och då, då händer sig man lite tre Att vi ska bygga ett nytt äldreboende. Eller vi ska bygga en tillbyggnad och renovera det gamla äldreboendet. Så är det ju. Men jag tänker, det ska ju inte vara någonting som håller oss tillbaka för att ungarna inte ska få ha en ordentlig modern skolaår. Tycker jag. I Kungsland då. Men Så det är ju inte för alla barn i, i Sotemäs, Utan det är för de som på högstadiet, lågstadiet och mellanstadiet i Kungsland. Och kanske förskolan. Ja. Och du, Lovis, då? Visst, ja. Du Jo, men jag har haft det bra. Eh, jag tycker fortfarande det är otroligt roligt i riksdagen. Det gör jag verkligen. Jag har lärt mig otroligt mycket under det här året. Såklart, precis som du har gjort. Vi hade ett... Socialdemokraterna i kulturutskottet har varje år ett julminge ungefär vill du säga. Där vi bjuder in massa kulturmänniskor, alltså det kan vara chefer för museer, olika institutioner och, och tidskrifter och alltså människor som vi, inte nödvändigtvis socialdemokrater, utan människor som vi har haft kontakt med på något vis under året eller, mm. eller ligger nära och samverkar kring. Det är andra året som jag är med på det julminglet och då slog det mig nu att oj, vad, mycket, vad många människor jag känner nu efter, de här, efter det här året. Alltså så många, kontakter man har skapat mm. Så mycket kulturpersonligheter man har Så mycket jag har lärt mig på just på mina områden. För När jag började i riksdagen och hamnade i kulturutskottet så har jag aldrig jobbat med kulturfrågor någon gång innan. Jag hade en ganska, jag tyckte det var kul med kultur och viktigt. Men mm. jag hade inga fördjupade kunskaper. Det kan jag säga, det, det har jag nu. Eh, inte på hela området men liksom på det som är på mina frågor. Sen är man ju aldrig själv, eller jag är ju inte färdig lärd på något vis men. Men eh, jag har lär känna så mycket människor och, och fått så mycket kontakter och det är så himla roligt. Nu är ju många av de här kontakterna i Stockholm och det, det kanske är det som man tycker man saknar. Det är den här lokala förhandlingen. Så att jag har ändå under hösten faktiskt varit ute ganska mycket lokalt. Liksom. Och man blir inbjuden till olika, man ska inviga det och, eh, och jag får debattera det på... Alltså, jag var på alltså, jag har varit museum, hade konferens och jag har, fått liksom, jag har varit på en, en litteraturfestival här i området. Jag har fått inviga den och hålla lite tal och sånt. Så att jag tycker att jag har kommit ut mycket mer, kan man säga så, det sista året. Mm. Alltså nu börjar kanske människor veta att man finns och att man, vad man håller på med. Mm. Eh, och det tycker jag är. är det är roligt och lärorikt. Så nu känner jag att nu, vi tar sin tid, och är det ju alltid att komma in på något nytt. Liksom. Ja. Och nu också känner jag också i riksdagen att, att, men, att jag börjar kunna vara Louise i riksdagsgruppen. Innan var man, jag var ganska anonym och man pratade lite grann med folk och sådär, men jag tyckte det jag. lärde liksom inte känna någon riktigt sådär, vad ska jag säga, på djupet. Men det tycker jag att jag har gjort nu. Mm. nu tycker jag, ja, liksom, det låter lite löjligt att säga att man har gjort ett namn. Men, men ändå. Uh, nu är jag Louise och, och jag hoppas att de flesta tycker att jag är ändå trevlig och, och ganska rolig flick, flick. Mm. kanske uh, jag det känns... jag. <laughs> du glömmer inte bullarna längre Louise eller? Så, nej de där bullarna jag skulle köpa till en avsackning nej men vet du vad jag äter ju också numera medicin för mina kemateriebesvär det kanske jag gjorde gjorde jag faktiskt även för ett år sedan också men alltså jag har fått livet tillbaka. Jag låter som en klyscha att säga. Men halleluja. Jag, jag, jag, jag svettas inte längre. Men jag, jag är också klar i huvudet. Jag kan läsa. Jag tappar inte orden som jag gjorde för ett och ett halvt år sedan. Så, så det är en lit, lite coolare, lite bättre. Ett år äldre. Så, ja men Så det har varit bra. Jag saknar faktiskt... Alltså, nu sitter jag fortfarande i kommunfullmäktige och nu har jag faktiskt i slutet på året också blivit återigen kommit in i barn- och utbildningsnämnden i Tanum. Jag kommer inte kunna vara med vid alla möten, jag är ersättare. Men jag kommer mm. faktiskt kunna vara med på, på några ändå under året. Mm. Och jag var med på det första nu, mitt första då i sista nu i december. Och då kände jag så här, åh, alltså det var, sånt, det var så lugnt. Alltså det var ganska långsamt. Och det säger jag inte för att raljera att liksom jag tycker att det var besvärande eller att jag har kommit in där som någon och tycker att gud var långsamt det går i tal nu. Men sen, tvärtom. Alla, det var demokrati. Alla fick komma till tal. Vi kunde ta en kopp kaffe efteråt och vi pratade med alla oavsett parti. Mm. Så är det inte i riksdagen. Ähm, mm, jag är det. det är ju liksom mycket tuffare klimat och mer liksom segregerat så där, på något vis mellan partierna. Så jag uppskattar att jag kan ha bägge delarna. För jag tror att den lokala förankringen är, är viktig. Sen är jag fortfarande lika trött på resorna. Det var jag säkert för ett år sedan också. De här nu mm. basketbågen. Och nu har jag alltså, någon slags... Är, jag vet inte. Jag, jag sitter och följer SJ varje dag. Så att jag får notiser hela tiden på SJ. Om alla tåg som är inställda eller försenade. Och då sitter jag hemma och gottar mig i det. Därför att jag själv inte behöver sitta på de här försenade tågen. Så jag liksom... mm. Titta här, jag är i alla fall inte med på det här. Och så skickar jag det till min kollega Jessica. Skönt att vi inte sitter på det här tåget. Vet nu är det eller? nästan som mig då. Jag sitter och kollar på elappen istället och tittar så här. Och nu är det så här många ören. Och Ni får absolut inte tvätta eller torktumla eller göra någonting länge för den här tiden. Och se till att släcka ljuset efter det. Och jag sitter och gottar mig att andra människor sitter på försenade tåg och jag slipper. <laughs> ja, det är ju men jag måste säga alltså jag, jag träffar ju i flera olika sammanhang kommunalrådet i talrum som ja. uppskattar det otroligt mycket. Du Jag att svara gott om dig. Och det är du menar, Nu pratar vi, det är så svårt när vi sitter på distans här så man pratar i munnen på varandra. Men du sa kommunalrådet, ja, då menar du inte oppositionsrådet Oskar? Nej, det menar jag inte. Han är ju kommunalrådet i oppositionen den kommunalrådet, det moderata kommunalrådet. Ja, jag träffar ju Oskar också ja. som oppositionsråd, men han brukar inte säga så Åh, vad jag hälsar utan Men det brukar ju kommunalrådet göra, och jag förstår att hon uppskattar dig väldigt mycket. Så att, ja, det tycker jag är väldigt fint med tanke på att det kanske inte riktigt är samma sak. Jag tror inte att oppositionsrådet hade sagt samma sak om mig. Hemma oppositionsråd och nej nej. nej. nej men, inte. jag tror att det är eh, i Tanum är vi, är vi lyckligt lottade eller vi har en mm. väldigt bra politisk klimat i Tanums mm. kommun. Eh, och framförallt skulle jag säga mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och, och jag uppskattar också kommunalrådet jättemycket och det vet jag att Oskar mm. också jobbar mm. med ja. Jobbar också mm. bra med Moderaterna. Om man liksom har respekt för varandra och man tycker det inte alltid är lika men vi hade väldigt roligt ihop och två kvinnor, vi kunde mm. andra oss åt varandra och jag vet att hon skulle aldrig hugga mig i ryggen med något jag berättade, något personligt och jag skulle aldrig göra det med henne eller använda det emot henne. Så det, och det, mm. alltså, det är en bra stämning och jag tror att det, jag, jag, jag, jag, jag tänkte på det nu för jag läste en fruktansvärd nyhet i bostäningen precis att det är en 15-årig pojke från Talumseer som sitter häktad för ett försök till mord i Södertälje. Mm. Och det bevisar ju bara ytterligare hur viktigt att vi också jobbar förebyggande även på små åter som Tanum. Vi är liksom inte en isolerad bulleby utan vi är en del av det som händer i Sverige. Men då tänker jag på det att vi har, ju, vi har en låg arbetslöshet, vi har inga utsatta områden, vi har bara vanliga kommunala skolor där alla barn blandas. Vi har en ganska stark social kontroll, socialkontroll. Alltså man vet vilka de flesta är. Och man känner där, mormor och mamma. Och stäkt och sådär. Så, där. så att vi har ju alla förutsättningar. Att, att, att hjälpa barn. Och, och skapa en mm. god framtid för dem. Genom att samarbeta. Och, och speciellt i då När vi också har en sån bra. bra eh, Politiskt samspel. Över partierna. Så bra samarbete. Så kan vi det liksom, här ska inte behöva hända. Vi, har, vi kan göra ännu bättre. Så jag blev lite. Jag ska inte säga att vi är av det här, men vi satt igång tankar hos mig. och Jag skickade till Oskar och med en gång att vi måste dra på nu vårt förebyggande arbete. Och då tänker jag, jag är så mm. glad att vi ändå är, vi har förutsättningarna i Tano Jag har dessutom är en ganska god ekonomi. Så pratar man ju väldigt sällan i, i på nationellt håll. Mm. Att nu ska vi göra det här tillsammans. Man mm. gör inte det men vi har god ekonomi i Soternäs också. Men det, hjälper ju, alltså det är ju bra för, för invånarna om politikerna är... Alltså det finns en bred politisk majoritet och ett samarbete. Man behöver inte tycka samma om allt. Men, men i Soternäs ska jag snarare tycka att vi, kan inte, vi behöver köra oppositionspolitik- och jag, för mig så känns det som att det mest ansvarsfulla är att man försöker att komma överens över gränsen så mycket det bara går. Och ibland så utav ideologiska skäl så, så, så, så kan man inte komma överens. Men det ska inte vara så i var och varannan fråga att man inte kommer överens utan behöver göra någon viss politik av det. det. Egentligen så kan jag tycka att det är väldigt lite saker i en kommun som egentligen är politik. Men, men den oppositionen som, som vi har nu är inte på det sättet så att de vill samarbeta om sådana saker och, och känna, ha en bred uh, överenskommelse på det sättet det är lite syn kan jag tycka jag. jag är lite avundsjuk på Oskar där borta mm. i Tarnum som har det så jäkla bra mm. Men, mm. och jag är, jag, då blir jag avundsjuk på Tarnums invånare för de har ju det är bra och ja. ni håller på att bygga skolor och, och grejer och, och tittar ju avgåskydd och tänker, varför kan inte, kan inte jag få ha det så bra? Framförallt så får ju Oscar igenom och hör för liksom det han vill från socialdemokratiskt mm. Jag skämtade lite grann med en moderat. Jag träffade i höstet och sa, ni har ju rätt en sossebudget så jag på skämt. Ja, de har vi gjort så, annars skrattar. men det kanske inte är ursäkt med om, men det är välfärdssatsning här och det är på skolor vi trycker fram det gehör. Men, alltså, och vi får men Man satsar den, så... på invånarna också. Det, är det. det behöver ja. inte vara det ideologiska som är med, men man Nej. satsar faktiskt på barnvårdarna. Och ja. det är det viktiga. I Soternä känns det just nu som att eh, vi står och stampar på samma ställe. Även om vi har gjort jättemycket saker. Vi hade valstrategi eh, här i slutet på förra året. Och, och, och ju, det har, vi har ju fått igenom jättemycket saker som vi har velat eh, i vårat valmanifest. Men, eh, men, men det drunknar i det andra. Mm. Något som är tråkigt dock för då oppositionsrådet och, och Socialdemokraterna i Tanum. Det är att vi har ju sånt här bra samarbete då med, med övriga partier. Vi får igenom mycket av det som vi tycker är typisk socialdemokratisk politik. Men det är ju, det är ju liksom någonstans, det är ju svårt, det är ingen som vet att det är vi. Är ni med? Alltså det blir en glasstämpel på det. Så mm. någonstans, var ska vi hitta våra så kallade konflikter så att vi visar på men det här har vi faktiskt drivit igenom. Liksom, sådär. Men det är ju problemet när man är i opposition. för Vi gör ju jättemycket, oskar på det inom jättemycket. Men det är ingen som vet att det är kanske är socialdemokraterna som, som leder och fått, som har liksom stött igenom det. Sådär. Utan det är någon annan som hela tiden får ta åt sig. Ja. Men eh, Det är väl där därför de inte vågar och gå, gå fram och det. gå lite i bräschen och positionen här. För att de är rädda för att det ska bli på det sättet. Ehm, ja. Ja, ja, så det är klart. Vem, varför ska man rösta på socialdemokraterna när man får socialdemokratisk politik? Jag får rösta på brotten i mm. Nej, men, men jag tänker själv Vi har ju resonerat så i talet faktiskt. Nu pratar jag ju inte från lokal politik igen, men... Det som är, är det bästa för, för Tarnuns invånare. Får vi igenom det som vi vill så är det viktigare mm. än att vi står att det är socialdemokraterna som står bakom det. Mm. Och det är väl en god tanke men någonstans så handlar det också om att vi, man vill ha makt bara för att genom makten man kan förändra. Mm. Ja. Absolut. Ja, du. Vad, hur länge har vi pratat? Du skulle ha ett lite kortare första avsnitt och det var så mycket att prata om så jag... Ja, vi har tio minuter kvar så det är bara på det. hållet. minuter timme du Nej, kvar? Då tänkte jag ställa en, sån ändå, en liten personlig fråga. Men du kanske kan lägga det på ett polit, lite politiskt plan då. Vad har du för... Det är svårt att säga att man ska ha några politiska nyårslöften när man styr i minoritet. Men vad har du för nyårslöften? Har du några nyårslöften för dig själv som politiker? Hur du ska ta dig an? Jag lägger aldrig några nyårslöften. För jag tänker att man håller ju aldrig dem ändå. Nej, det är helt klokt. Det så att säga. Men eh, alltså min ambition det här året är att det ska vara ett lugnare år för våra verksamheter. Och att politiken. Jag, jag ska verkligen kämpa för att politiken eh, ska. Enas om många saker i år. Det, det kanske inte blir så. Men min ambition är det. För att det blir mer lugnt. För för, dem som, för våra medarbetare. Men också för kommunens invånare. Så att, Hur det ska gå till. Det har jag inte riktigt kommit fram till. Nu, men, men det är viktigt. Det är viktigt. Och sen naturligtvis. Att. Eh, vi behöver profilera oss mer. Vad, eh, vad är det vi har gjort under de här två åren och vad kommer vi genomföra? För att vi har ett val snart eh, och vi behöver Socialdemokraterna att sätta eh, agenda nu och profilera oss i Soternäs kommun. Eh, vi behöver släppa oppositionsgreppet eh, som vi har haft. Och jag tycker att vi börjar göra det. Det är lätt när man har varit i opposition i 16 år. Att när man går över till styrande att man inte riktigt tar eh, med sig hela, hela delen så att säga. Eh, och, men, men jag tycker att vi har blivit bättre men vi behöver bli ännu vassare. Prata med varandra mer. Vara med på bollen hela tiden. Hade jag fått önska så hade alla lagt upp små klipp hela tiden på våra sociala medier. Eller åtminstone skickat dem till mig. Nu är det inte så tyvärr. Men, men jag tänker att vi får jobba på det helt enkelt. Och lägga någon kommunikationsstrategi som, som alla behöver följa helt enkelt. För att kunna visa på vad det, det faktiskt gör. Det räcker med små saker. Jag kan ta ett exempel eh, på grund av att eh, ekonomin var så pass dålig i utbildningsförvaltningen. Eh, det fanns förslag till besparingar eh, att lägga ner eh, en skola eh, för det var för få barn. För att man skulle kunna samla resurserna vilket... Eh, Alliansen då, som är i opposition och så det lokala partiet med Sverigedemokraterna röstade ner. <skratt> och istället så fick man lägga ner fritidsgården. Och det var jättemycket liv om detta eh, från eh, en del samhälls äh, och Men vi la ju resurserna någon annanstans. Då, för att någonstans så behöver man en fritidsverksamhet. Men eh, besparingen var egentligen på hyran på, på den lokala. Och så istället så har man, vad heter det, offentligburet. I, i Idrighetburet och sen partnerskapet. Just det, precis. Det har vi med idrotts, ja. ja, idrottsförening Kungsland IF i Kungstad. Och eh, det har blivit så framgångsrikt. Det är det så många kvar. Så att de, den personen som är anställd där räcker inte till. Det är helt galet. Det var absolut inte så många barn på den fritidsgården som vi hade där. Vilket visar att det, alltså vi har ju verkligen lyckats med någonting. Mm. Men vi får ju inte ut det. Och det, sådana alltså saker, det är en sån liten grej men som vi har, Alltså framgång. För de barnen som går dit betyder det någonting. Och det är en stor samhällsinsats som vi måste komma ut med. Så att Bättre med det. Har du något politiskt nyårsläppte, Louise? Då? Ja, men, för, nej, men jag, då blir jag kanske lite mer personlig. För jag ska försöka och vara lite mer i nuet och, och kanske lite mer njuta av, av tillvaron det jag upplever varje dag. För jag Alltså, så kanske man är lite till mans, Men jag är ju alltid, känns som jag alltid är på väg någonstans. och Morgon ska jag dit och övermorgon ska jag dit. Och, och, och nästa vecka ska jag dit. Och, och man ska stanna upp lite grann. Jag är med om fantastiskt roliga och intressanta saker varenda dag. Ler i nu? Det är, måste bli, det är jag det är problemet. Jag har alltid varit högt och lågt någon annanstans. Och, och så när man bli blir faktiskt lite äldre. Och saker och ting händer. Och nu är det, det enda man har. Om man får liksom... Ja men ja, det, det ska jag Försöka mig på Jag skulle vilja försöka mig på faktiskt När jag fyllde 50 så fick jag en dagbok Av mina partikamrater I Tanum till att skriva ner Om mina upplevelser i Stockholm Jag får liksom inte riktigt till det där Att skriva men På något vis så skulle jag ändå vilja liksom För min egen skull Föra någon form av dagbok eller skriva ner Så att jag blir lite medveten om vad jag gör Det handlar snarare om mitt eget medvetande Det, det, det är ett litet mål jag vet inte hur man ska kalla det för nyårslöfte Men vi får se hur det går. Eh, och sen så ska, ska jag försöka vara lite mer modig. Som politiker. Eh, tycker mycket. Och jag, ibland håller jag inte med vårt parti. Eh, och då måste jag kunna våga säga det. I alla fall kanske inte att jag ska rösta emot. i När man trycker på knappar i kammaren. För det är inte läge. Då följer man ju liksom partilinjen naturligtvis. Men att vara ändå en kraft som... liksom kan, kan också alltså för, förändra, och jag tror ju att olikheter i våran, i våran stora rörelse är av godo. Det gör att vi för oss framåt liksom. genom våra tidsorganisationer och alla oss som verkar och alla våra erfarenheter och sådär. Och jag känner att jag behöver bli lite kanske en lite nogare röst och våga driva på för de frågorna som jag tycker är viktiga. Det är mina två eh, nyårs. Efter. Och tänk vad, alltså jag tänker när den här mandatperioden är slut, tänk vad mycket vi har lärt oss. Ja. Och så, som, som det du pratar om, alltså, att det där att man behöver stå upp ibland och faktiskt försöka påverka för det man tycker är rätt och riktigt istället för att bara gå med strömmen. Där kommer vi vara sen. Det är det här vi... Mm träna på nu. Jag tränar också på sådana saker. Mm. Det är ju, när man får den positionen som vi har så måste man träna på de här sakerna. Man måste det måste ju kanske att vi åker på partikongress nu då ja. i, i maj. Slutet på maj. Ja, du, kommer ju, du har väl en given plats. Det, det är ju inte säkert att jag kommer dit. men jo, jag... jag har ingen... Jag har ju, jag, jag, det är ju för de som lyssnar då kan man säga att vi har ju våran partikongress där vi fattar vägen framåt för vår politik de kommande åren och framförallt så ska vi ta ett nytt partiprogram. Det har ju inte hänt så många gånger jag är i partiets historia. Jag har precis suttit och läst det nu och antecknat lite så här innan, innan vi började podda idag. Jag kommer inte vara ombud eh, och det är för att jag helt enkelt inte har ställt upp och låtit mig nomineras till ombud men, jag, men visst, har du, visst kan man rösta på dig om man vill. Ja det kan man. Men jag däremot redan. Boka ett hotellrum på där vi ska vara. För att jag kommer vara där alla dagarna ändå. Eh, ja, jag kommer... precis. För riksdagsledamöterna brukar jag vara där ändå. Mm. Ja. Så att då kommer Men vi få hänga det är så jäkla roligt att vi får vara med om detta. Förra partikongressen var vi båda ombud. Och då ja. säger de att det var den partikongressen där vi kom mest överens om saker. Och nu ska vi då ta ett nytt partiprogram. Ja. Och att vi får också uppleva det är fantastiskt. Ja, det är väldigt, Och jag tror att det är... Alltså, jag tycker att jag, jag skulle på ett sätt vilja gärna vara ombud. För att nu har man också, som jag sa tidigare, man har fått så mycket mera kontakter. Man har fått så mycket kunskap. Jag vet vilka man ska lobba på liksom, försöka, så här, för att få med liksom, olika partidistrikt och sådär. Samtidigt ska det bli så himla kul att vara... Jag tänker så åh jag ska ha kul på kongressfesten på kvällen. Därför jag behöver inte gå upp så himla tidigt dagen efter som de andra måste göra. Och jag, jag kan tänka mig att det kommer bli, du vet vi ska ta både partiprogram och vi ska ta riktlinjer. Och vi ska ta de här arbetsgruppernas olika förslag. Det kommer bli långa nattmanglingar för er, tre som är ombud. Jag vet, kommer du ihåg så, hur det var? Det är ju kul men det är jobbigt. Mm. Det är ju faktiskt mycket arbete. Och jag kan... Jag kan välja omkring Jag kan för sig gå och köpa för godsaker. Vi kan köpa det under bordet i princip då på kongressfesten. Ja, men, det, det, jag, jag, jag, jag dricker ju in alkohol så det kanske blir svårt. Ja. Men man vet aldrig, alltså, jag kanske får feeling. Och... Ja, ja. Att det, vill, om du inte dricker så mycket så räcker det med ett glasproseck. Ja, det gör det. <här> <här> <här> det Är det så riktigt. Men det skulle ju när vi kommer på podda många gånger innan dess. Och det kan ju vara så att vi får mer. Vi kanske till och med gör en liten podd från kongressen. Det tycker jag verkligen. Och, och, och nu kommer ju du ha i... Här nästa vecka är det väl eh, kvällar. Och vi kommer att, att Jag har anmält mig idag i alla fall till två kvällar som jag ska lyssna på. Och då är en av dem din kväll och med partiprogrammet. Oh. Så att det ska bli spännande. Eh, och då kan vi prata om det nästa gång tänker jag. Ja. Eh, sen har vi ett kyrkoval. Just det. I år. Och i Sotenäs kommer jag ha en lista. Ta Tanem också. Och Tanem också. Och jag tror att det är krav från partidistriktet som vi har att alla arbetarkommuner ska ha en lista i sitt fasporat. Ja, det är sånt till och med. Det är inte att jag. man är... kan få ihop det ändå även om partidistriktet vill det så att säga. Eller om det kommer uppifrån det vet jag inte men... Men vi ska ha det i alla fall, för det har varit väldigt framgångsrikt eh, att vi socialdemokrater har fått vara med i kyrkan. Vi uppskattar det där, så att, mm. det är roligt att och, och få vara med ännu en mandatperiod faktiskt. Men eh, det kan vi prata mer om en annan gång. Det Men det är det. Så roligt att äntligen vara igång igen Louise. Det är det, det är jätteroligt. Ja. Det här kom med energi. Så, eh, ja. god och det kommer så snabbt. Och där Så jag har inte ens hunnit ta fram en limrik. Men äh, det får jag väl göra till nästa gång då. kan vi avsluta med något annat? Jag har för förträngt de här limrikarna? Nej. Vi <laughs> kanske börjar med något annat. De som lyssnar på podden kanske kommer på någonting. Vad vill de att vi ska avsluta med? Ska det vara en limrik eller ska det vara någonting annat? Kanske Louise ska sjunga en Trudelutt, eller Vi ska sjunga en vikt. En, mm. en, en, en, en liksom en, nej jag tycker ju lindrikarna är ju faktiskt, faktiskt bra det var det jag, jag, inte, ja. så jag inte förstod men ja det kommer jag ihåg, jag förstod det ja. men de är ju lite också ja <här> <här> okay, det var inte sånt ja <här> <här> ah, det är juligt. ja men ska vi säga hej då för idag eh, och önskar er där ute en härlig dag eller kväll, beroende på när ni lyssnar, eller kanske till och med hej. så syns vi snart igen. Eller hörs. Ha det gott! Hej då! Hej då!